котрі вони кидають у зал, я б витлумачив, як відчуття певного задоволення. Звичайно, ці погляди розраховані лише на певний хлоп'ячий прошарок, але факт лишається фактом. Не відступили. Довели справу до кінця. Випробування на силу волі один тримає другий ріже. Суд, як це не дивно, на перший погляд, зараз піклується вже не про жертву, а про її катів тому що на нього покладено відповідальність вищого порядку. В суду важливо не лише зрозуміти, кого він направляє в колонію, а і передбачити, хто з неї вийде. Передбачити, перед ким через певну кількість років розчиняться важкі ворота, перед людиною, яка має намір жити по-людському, чи майбутнім рецидивістом. Чи розкаялись Градов і Фоменко? Чи усвідомили до кінця те, що вчинили? Це взагалі було центральним питанням процесу. Тому що, навіть відбувши максимальний строк, вони вийдуть на волю молодими. Максимальний же срок для неповнолітніх – 10 років. Рівно стільки, скільки навчались у школі. Смертна кара до них не застосовується. Так, судді мають бути неупереджені навіть тоді, коли всі інші здригаються від того, що їм доводиться чути. Показання дає Градов. Невиразний, миршивий, напівсонний, з вигляду типовий трічник. Складається враження, що слова даються йому із чимлим зусиллям, ніби до кожного з них прив'язано попудовій гирі. Так викладають погано вивчений урок. Про те, як вбивали, Градов розповідає спокійно, навіть відчуджено. Ніби все це його зовсім не обходить. Не те, що розкаяння, а й нотки хвилювання ніхто не почув у його безбарвному голосі. Після спроби ще на попередньому слідстві звалити всю відповідальність на спільника вже нічого не приховує. Але повторюю таке враження, що йому і справді однаково, як до нього поставиться суд. Звичайно, він картає себе за свій непоправний вчинок. Але жодному його слову не віриш. Не віриш і тоді, коли він вибачається перед батьками вбитого. Це вже як ритуальний обряд. На всіх процесах, де присутні рідні загиблих, з лави підсудних лунають такі самі слова, явно підказані захистом. Та хіба кого-небудь можна вибачити за умисне вбивство? Прокурор. Чи ви захоплювались? Підсудний. Нічим. Прокурор. Чи була у вас яка-небудь мрія? Ні, не було. Чому погано вчились? Ліньки. Чому пішли на грабіж? Не знаю. Може, у вас не було грошей? Були. Потрібні були речі? Ні, не потрібні. Чи помічали батьки, що ви приходили додому в нетверезому стані? Ні, не помічали. Чому всю відповідальність за вчинене ви намагалися перекласти на Фоменка? Не знаю. Ні. Він усе добре знав. Уже котрий раз суд повертається до картини, що її нормальна уява сприйняти не може. Змушено повертається, тому що має з'ясувати найменші деталі. Ковальчук, притиснутий Сашком до землі, благає про пощаду, а над ним у якомусь дикому танку кружляє Олексій з кухонним ножем і порожніми очима. Ще вчора, друзі! Що ж до Фоменка, то на суді він майже нічого не заперечував. Крім того, що вважав себе непричетним до смерті Ковальчука, мовляв, його удар не міг уже завдати ніякої шкоди, бо на той час Ігор був уже мертвий, що спростовувалось даними судово-медичної експертизи. У ході процесу, всупереч двом протилежним версіям, висунутим на попередньому слідстві, Градов раптом запропонував третю. Намагався довести, що вони взагалі не мали наміру вбивати Ковальчука, що він вихопив ножа лише для того, щоб залякати його, а той випадково наразився на лезо. Не пам'ятаю зараз, хто, але у нього спитали якщо зважити на кількість ран, завданих вами Ковальчуку, то, за вашою версією, виходить, що всі дев'ятнадцять разів він наражався на ніж випадково. Градов промовчав. А що він міг сказати? Експерт психіатр Тамара Михайлівна Арсенюк котра обстежувала Градова, зробила висновок, якщо так можна висловитись, про стан його душі. Інтереси утилітарно спрощені. Дуже бідний емоційний світ, хоча оцінка досить висока. Будь-яка спроба скоректувати неправильну поведінку завжди виявлялась марною. Немає ніякого відчуття вини. А ось висновок про Фоменка. Відзначається поверховістю суджень, за зовнішньою вихованістю приховується духовна порожнеча, орієнтований не на справжні, а на сурогатні цінності. Навчався у старших класах над силу, кинув би школу, але наполягали батьки. На негативних емоціях ніколи не зосереджувався, до кори сумління йому майже невідомі. На запитання, для чого людині гроші, відповів, щоб гуляти і веселитися. Але... Визнаємо, що в цих висновках немає і не може бути відповіді на те, чому саме було вбито Ігоря Ковальчука, бо є чимало підлітків, які не бажають вчитися.